Мент безумного шалу минув. Раннім ранком невідомий, хто приніс до Олеська жахливу вість. Луцьк спалили ляхи. До ноги вирізали. Вістка повиганяла мешканців міста з домів. Поки її почули на замковій горі і виважковому дворі, міщани озброївшись, хто мав, збігалися до ринкової площі. Наполохані й нерішучі. А Мартин скрипка, роздерши на собі сорочку, загорланив. Опустіє земля, розсиплються камені і городи, джерела висохнуть, і вітри не повіють, і биті дороги опустіють, і перестануть жорна молоти, і море умертвиться, і многолистя дерев упаде, і яловими стануть плодовиті. І Бог прийде з престолу свого, страшний суд творити. Страшні слова Іоанна Богослова з останньої книги Нового Завіту, ще не раз викрикувані біснуватими жебраками на відпустах, престольних праздниках, не лякали раніше навіть дітей, тепер набирали окресленого змісту. Великий Руський город знищений, убитий, і не Бог а Люцифер з однораменним Христом іде з заходу спустошувати православну землю. Лється черлена кров невинних, божеволюють жінки і діти, і станеться страшний пекельний суд тут, на Олеській землі. Мартин не переставав глаголити, нагнітаючи страх і гнів, голосили жінки, і хтось вигукнув. «Ріж ляхів!» Сколихнувся натовп, умит розбився на гурти і розбігся по місту. Не минуло й півгодини, як на майдан до Дмитрівської церкви, зігнали з усього Олеська більше 20 польських родин на розправу. Бояр неважко наказав умить спорядити загін ратників для наведення в місті Ладу. Каліграфа послав наперед, щоб він його іменем зупинив розправу. Осташка зім'яв натовп, жінки-полячки гумлівали, падали на коліна, чоловіки із зв'язаними руками в безумному страху дивилися на своїх сусідів, які враз стали суддями їхнього життя. Галайда вигукнув пересторогу з паперті Дмитрівської церкви і побачив, як сколихнулася юрба, рогатини, сокири, ножі опустилися долу. На ошалілих від люті обличчях людей тінями лягли з й сором. Приречені отямлювалися і зів'яли від раптової навали страху, з докором тепер дивилися на одномістян, які вчора були добрими сусідами, а нині замахнулися на їх життя. До них ще не дійшла думка, що невинні і судді, що хтось лихий і безпощадний, сам, будучи звіром, розбудив звіра в душах цих людей, і карати винуватця сукупно треба. Приречені ще не усвідомили цього, а Галайда волав: Не вбивай, чи винен він у тому, що єсть поляком. Хіба у Луцьку від меча королівських убивць загинули тільки русини? Чи пощадять вони і ось цих? коли вдаруться до Олеська. Шляхта милує лише шляхту. Того, кого б пощадили, тут уже немає. Де Русин Давидович, суддя Олеський? Його треба було спіймати і розіп'ясти он на тому хресті. Ми ж йому дозволили вислизнути з города, а завтра зустрінемося з його посіпаками на Олеських валах. Розставала юрба, полякам розв'язали руки, і було тихо на Майдані. Тільки жебонів жайворонок у зеніті, і хихотів на могилі божевільний Мартин. Цей сміх просяк у благодушну тишу, і ставала вона непевною, тривожною, зловісною. Прогнати б Мартина пріч! Хай не каламутить своїми вигуками і моторошним хихотом тієї решти спокою. Дарма. Тиша закінчилась в Олеську. Задудніла земля від копит. Униз по Вірменській вулиці чвалував загін вершників. Попереду їхав лицар у кольчузі і гостроверхому шоломі. Містяни впізнали боярина Івашка Рогатинського. Городяни... Вигукнув він, спиняючи коня Перед стіною натовпу Нерозумне діло затіяли ви Шукаючи нині ворога поміж собою Нема вже його тут Он, порожня шкаралуща Гадючника Показав мечем на двір Давидовича Що з другого берега Галайдового моря Дивився на Дмитрівську церкву Білими вікнами з вистроганого рогу Це він, сват мій Перший пролив кров Олесьчан на гнізні. Перші мої ратники не від рук польських ремісників, а від меча судді. Він умовк. Спазма пройшла його горлом. І зрозуміли люди, що запізніли каяття за дочку, яку віддав поганючому Давидовичу, аби тільки умоцнити Олесько. Пойняло тепер батьківське серце і прихилились людські душі до Олеського старости, бо і в нього, як і у всіх, своє горе. Підступили до нього ближче і мовчки чекали наказу. І важко переміг біль, який раптово і пекуче нахлинув до серця, і він аж тепер утямив, що не бачити йому більше рідної дочки, але розумів, не батьком єсть, а державцем землі, і людей, здавив у серці печію і заговорив. Я всім, кому Олесько був чужиною, дозволяю до вечірнього дзвону безкарно вийти з города. Хто ж залишиться, ремісник він чи купець, землянин чи тяглий мужик, навали. Я не забуду вашої раті і вашої крові. Не пустимо ворога в Олесько. Не пустимо, заревів Майдан. Римар Войцих Марцінковський, якому тільки що розв'язали руки, вибрався до Галайди на паперть і сказав спокійно. Родаки, не чужинна нам земля Олеська, бо на ній ми народилися і виросли. Не затаюйте в серці зла на Русиню, «Не тут наші вороги!» «Не тут? Не тут?» – вигукнув Мартин Скрипка. «А де? Де?»